svojmu Se, I će, i izići će, i pašu će naći. Ogopov ne dogazi za drugo, nego da ukrade i zakolje, i u propasti. to mm -hmm. Jer je najamnik i ne za ovce Ja sam pastir dobri i poznajem svoje I moje mene poznaju Kao što otac poznaje mene i ja otca. I život svoj považem za ovce I druge ovce imam koje nisu od ovoga tora I te mi valja privesti I čuće glas moj I biće će jedno stado I jedan pasti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 I jednom izgovorene one negube silu i važne su i djeluju kroz sve dane. U jednom danu su izgovorene, ali djeluju u svim danima, a evo i u ovom današnjim.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 a ona gornja crkva, gornjeg manastira posvećena vozdviženju časnoga i životvornog krsta. A u tim svetinjama i sveti otac naš Vasilije našao i utočište, pribježište, pojulište i postao ukras te svetinje. Putujući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 Ishode. I riječi i misli koje su obučane u riječi I umovi iz kojih te misli izlaze I srca koja te riječi opterećuju lošim osjećanjima Mračnim, teškim, turobnim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 Ako uđu u ljude i ovladaju njihovim umovima, voljom i srcima, oni kod takvih ljudi proizvode potrebu za nečistotom, za nečistim riječima, nečistim mislima i osjećanjima i za nečistim spisima, nečistim knjigama.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 koji imaju potrebu za truležnim kontejnerima namijenjenim spisima i dnevnim listovima u sebi nose nečistoga duha i on ih svako jutro goni da idu i da uzimaju tu dnevnu dozu i zamislite kad se onaj koji je dočerao u crnu goru, a onaj koji ih iz crne gore raznosi po crnoj gore, ali onaj koji ih donosi iz udaljenih gradova, recimo iz Beograda, on kad se vrati u ta isti Beograd, isto ono što je donio, izgubilo je vrijednost. A ono što u Tovara, i izgubićo je sjutra kad se bude vratio zamislite kako brza raspadljivost Kako se sve to brzo gubi u buđo u smrdi do te mjere se u smrdi braće i sestre da čovjek taj dnevni list vi to svi dobro znati ne može da drži u kući više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 smrad truge ali ako ne primimo zdravu informaciju ako ne primimo bogagu vijest i ispunimo potrebu srca mi ćemo koliko je sutra opet počrani silom nečistog duha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 Kako i neće, braće i sestre, kad su se toliko napili i napojili sa tih istočnika troležnosti i brze proglaznosti, brze raspadljivosti. A riječi gospodnje jednom izgovorene imaju svježinu, evo i danas,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 podvogači da svaka ovca slovesna ovcama do da, žogost došli smo do toga da se neki ne iz stada Gospđeg nego iz stada ovoga svijeta nađuše u briğeđeni kad su čovi da ih neko osvlovljava ili možda poziva u stado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 I na način najbolji mogući. Prvo, svetim apostolima, na dan Pedesetnice, kad je Duh Sveti iz nje dara očevih, a zahvaljujući ovoploćenju, žrtvi, smrti, i vaskrasenju i vaznesenju Sina Božijeg i Boga našega, Gospoda Isusa Hrista, Sišo je na svete apostolka. I onda je istina Božja počela da se otkriva ljudskom rodu kroz ljude. Ne bilo koje ljude, nego kroz odabrane. Preko dvanaestorice, preko sedamdesetorice apostola, pa sve ih znamo po imenima, braćo i sestri. Evo, ovo je vanđelje, čitali smo, ono pripada Jovano, bogoslovu, prvom od bogoslova, njemu i svetim apostolimu, tu su prvi bogoslovi, prvi učitelji, odnosno učenici, arhiučitelja gospoda Isusa Hrista i učitelji svim potonjim Učiteljima. Preko njih se istina otkrivala budućim generacijama. Pa prvi od učenika bio je, jedan od prvih, sveti Dionisti, Areopagit, učio od svetog apostola, polikar, i gnjati je bogonosac koga smo danas slavili, tačnije prenos njegovih moštiju, i mnogi, mnogi, mnogi drugi,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 sam duh sveti prvenstveno gospodin Isus Hristos je vodio računa kome će predati tako crkva Hristova u ličnostima Trojica jerarhova Vasilija velikoga, Jovana Zlatog i Grigorija Bogoslova ima vrhunske predstavnike naših bogoslovija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 Jeroni nisu dovoljno dobro izrazili istine ili nemaju dovoljno dobar i širok domet. Da to ne mogu da stignu do 21. progresivnog 21. vijeka. Ne, to nije istina. To je predrasuda. I crkva, naša majka pravoslavna, evo danas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 otačke misli apostolskog predanja u našem vremenu. Jer je mnogo važno, braće i sestre, u našem vremenu prepoznati nosioce onih istina koje su im predate svetim predanjem. Jer mora i biti danas. Smatrujući i njega za jednog od prejemnika...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 20. vijeka jeste otac Serafim Rous, koga smatra bogoslovom u pravom smislu te riječi. A prije njega, sveti otac Jovan Kronštadski, je spise ravna sa mističnim spisima drevnih otaca, konkretno sa spisima sozrcateljnim, spisima Svetog Makarija, velikoga, veliki baćuška Jovan Kronštetski. Pored njega, vrlo važno mjesto u crkvi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 onako na bric čuvši njihova imena uspijevajući možda i da ih ponovimo, nabrojimo, a da ne upimo misleći da je Vasilije veliki, zapravo Vasilije ostroški a ono me što su oni govorili o njihovom mučenju mi gotovo da nemamo pojmu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 I danas, duho ovoga svijeta se pogašuje njih trojice. I svima onima koji su u tom duhu, koji žive duho ovoga svijeta, bukvalno je zabranjeno da im se približe. A onim centrima, jer ovaj svijet ima svoje obrazovne centra,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 ljubavni romani ili neka druga prelest. A istinito učenje i istinitih učitelja nema. Njihova imena su tamo zabranjena i za spominjanje. A kamo li njihovo učenje? E to vam je, braći i sestri, jasan znak da je tamo duh ovoga svijeta. A duh ovoga svijeta je duh kneza ovoga svijeta. A knez ovoga svijeta, dakle onaj koji nadahnjuje svijet sa svim njegovim institucijama, po riječima, gospoda našeg Isusa Hriste, jeste duh satane, pagog angela, lažova, oca laži i nadahnitelja,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 I sva ta učenja, ona su agajanje, zavijanje. A učenje crkve je učenje duha svetoga. Sve ta tri jerarha, oni su, braće i sestre, napadali, agaž, napadali centre iz kojih se ona emitovala, Jer uvijek svako vrijeme ima svoje centre, ima nosioce lažne. U ono njihovo vrijeme, jedan od najpoznatijih i najopasnijih bile arije, jeretik. Istina, sveštenik, ali jeretik, skrenuo je sa puta i učio je da pogrešno slavimo Boga. Da ga pogrešno poznamo, da ga pogrešno ispovjedimo. On nije imao učenje koje je bilo predano Duhom Svetim. Njemu je đavo predao učenje, jer nije nije bio naš svednik. On nije bio, bio nosilac predanja. On nije govorio Duhom Svetim. A po čemu to znamo? Zato što Sina Božjeg nije poštovao kao jednosužnog Ocu, kao ravnog Ocu.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 Izmišljena predanja. Hoće li taj problem da nariješi? Dnevna štampa. Knjige ovoga svijeta. Biblioteke ovoga svijeta. Neće, braći i sest. Kogod je pokušao njima da rešava problem, samo je produbio. Evo ko će da nam riši problem. Ne znaš pastira? Ne znam. Evo ko će da te upozna sa njim? Sveti Jovan.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 Njima je Duh Sveti. Toliko poverenje su stekli, braće i sestre, da im je Duh Sveti, to je Sveta Trojica, da su im predali tako velike zadate, da uobliče čin božanstvene liturgije, najsveštenije službe. Zamislite kako poverenje su stekli Duha Svetoga, kako su bili prijemčivi, da prime takvu silu da uobliče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 svjetlost, ako ih budemo slušali sa pažnjom, mi ćemo se, braćo i sve prosvetiti. Možda je neko od vas imao priliku da čita besede svetog Vasilija ili svetog Grigorija ili svetog Jovana Zlatostog. I kogod ih je čitao sa pažnjom, pazite, to ne može da ne bude tako, kogod ih je čitao sa pažnjom, on se promijenio kao čovjek.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 Imaćemo svjetlost u narodu, a to je svjetlost od svjetlosti. Imaćemo Boga u narodu. Imaćemo blagodat u narodu, blagodatan narod. Imaćemo narod koji će živjeti na pašnjacima vječnog života, bez obzira što će možda oko nas biti još teže nego što je danas, ali će u nama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 i kroz sve vrijeme i svu vječnost. Aminu.